Rugăciune pentru trăirea tainei cuprinse în sfatul cel domnesc. Slavă ție, Tatăl Chiesc, a toate făcătorii, te iubim și mulțumim pentru tainele cuprinse în sfatul cel domnesc. Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, adică să ne dăruiești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 De aceea, prin Fiul Său cel iubit, ne-L-ai dat, ca sufletele noastre să le facă din lumină neschimbătoare, iar trupurile noastre să devină nemuritoare. Slavă-ți-e Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și smutunim, pentru că ne-ai dorit viața divină în Dumnezeirea, Sfințirea, desăvârșirea, când sufletele noastre, prin lucrarea harului, lucirea slavei Dumnezeuiești, le împărtășit, așa cum în grădina Getsemaniei, când te-ai rugat, ai binevoit. Ca Fiul lui Dumnezeu, în trup omenesc ai venit, pe cruce ai fost răsignit, dar prin taina învierii tale.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 pentru că întregul neam omenesc, prin tine mântuire a aflat. Slabă ție, împăratul ceresc, Duhul adevărului, Cel care plătutind de și toate ne Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de patimile omenești S-au treptești nevindecat și mântuire a aflat. De ispitele lumești ne-ai separat și simțit când războiul cu lumea l am împurtat, de vicleniile diavolești, care ca niște curse, drumul desii nu semn l-au semnat ne-ai apărat. Cu starea de nepatimire, de sfințire, de desăvârșire ne-ai obișnuit, când cu lucrarea ta, cea dumnezeiască, toate tainele ascunse ne-ai învățat. Cu harul și iubirea cea dumnezeiască ne-ai împărtășit, cu darul și cu slava cea Dumnezească, între firul ei, în dur și împărăției să venim ai rândului.